Karibu tena mpenzi mtazamaji wa chaneli ya nia ni marifa Katika makala ya leo tunawalitea sehemu ya kwanza inawe muhusu mnyama na maisha yake ya kima penzi Msimulizi wako ni mimi atha daima Tumewahi kuwa na makala kumuhusu mnyama twigia Wenge katika yetu walipenda makala ile na baadhi kutuwa mauni yao kumuhusu mnyama twigia Huu baadhi wa wakituomba tuirudie kufa saza hidi. Hivyo tumeona ni vyema kwenda mbali kidogo na kumuangazia mnyama twiga kwa undani kiasi. Na katika kumzungumzia huko tutamzungumzia mambo zaidi ya ishirini ambayo ni makubwa yanayomhusu mnyama twiga. Tuanze na maisha ya kimapenzi ya mnyama huyu. Twiga dume anakila aina ya binadamu linapokuja swala la kutaka kujamiana au kufanya mapenzi kwa lugha pesi Huanza kwa kuchagua jike analoihisi linafaa kwa shughuli ya kuwa mpenzi na kisha mama watoto wake. Shughuli ya mwanzo kabisa katika zozi hili inaitwa kwa kitaalamu Frenzen sequence ambapo tuiga wa kiume atamwelekea jike aliyempenda na kisha kuanza kumsugua nyuma ya makalio yake mpaka akojoe. Mkojo ukianza kutoka dume hukinga mdomo wake ili kujua kama jike hilo liko kwenye joto. Ikiwa yuko kwenye joto basi atendelea kumfuata. Na tuge mwanamke wakati mwingine ataendelea kutembea au kumkimbia dume huyu kwa maringo. Kwa sababu kazi hiyo ya kuonja mkojo haiifnyai yeye. Dume hungi wanawivu na kuhakikisha jike lake kilengwa linakuwa mbali kidogo na madume yenye tamaa. Wakati huu atajaribu kuwa weka wanaume wengine mbali na mwanamke wake huyo wakati anamfuata Jike nalo hupigachenga ili kuona kama kidume hicho ni kidume kweli au up porojo tu. Basi atatembea tembea akijilengeshi kwa madume mengine ambayo kidume cha kwanza kinaya fukuza mtoto mzuri Inapobidi twigia madume hupigana kugombania jike hilo wakati wa kupigania mwanamke Twigia watanzisha utawala kupitia kiwango cha juu au cha chini cha shingo Aina ya kiwango cha chini cha shingo inajumuisha kushinikiza shingo zao dhidi ya twigia mwingine, Mpaka twigia atachoka na kukata tamaa kwa shingo kali watageuza vichwa vyao na shingo kila mmoja akijaribu kutuma makofi juu ya tuge mwingine aina hii ya mapigano inaweza kudumu hata nusu saa kabla ya tuga mmoja kukubali kushindwa mechi na aina yoyote ya mapigano mara chache sana uharibifu mkubwa ufanyika wakati mapigano haya ya kutumia shingo nyakati nyingine madume haya hujikuta yanonogewa ya na kuhanza kufanya mapenzi yenyewe kwa wenyewe na kumsahau jike waliokuwa wanampigania na tendo hili huwashangaza wengi. Inakadiriwa kuwa 75 hadi 94 ya matendo yanayohusisha ngono baina ya twiga mbugani. Ngono nyingi huwa ni baina ya twiga wa kiume kwa twiga wa kiume. Na kuna nyakati wakati tendo hili baina ya twiga wa kiume likiendelea jike nalo huingilia na, na kuweza pata haki yake ya msingi. Twiga wa kiume na wakike kike wanapoungana Wanawake huwa wanapendelea wanaume wakubwa, kawaida angalau zaidi ya miaka saba. Ingawa wanaume hukomaa miaka minne au mitano tu baada ya kuzaliwa. Kinyume chake wanaume huwa wanapendelea wanawake wadogo, na wanawake hawa pia wanakuwa kukomaki kingono karibu na miaka minne. na washangaa wadada dada wa kibongo hawana uwezo wa mwanaume anayimpenda, kwa twiga ni tofauti kidogo kwani ikiwa mwanamke anavutiwa na dume fulani anaweza hata kumfuata na uanze kwa kumsumguua shingoni na ikijilengesha kunusa makalio basi humkojolea na kisha dume huinuka na kumpanda fasta bila yajizi na ni hapo ndipo mchezo mchafu huanza mpaka dume limalize haja yake na kujinasua kiunoni mwajike hilo